بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلقا ومن شر حاسق إذا وقبا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواة الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس د الله رب العزت کلام پاک قران مجید اختتامی پروگرام ختم قران په تلکل کې زمنګا او استاد اورا جمع کې دلی په دې جمعکې کې ناڅل او سو وخت دی دي د ټولنا اول د الله رب العزت په دربار کې دا سوال دی اے الٰہ العالمینہ چاہ دا محنت کڑے چاہ زان کڑولے دے چاہ او ریدلے دے سوک راغلی دی اللہ تا لیدلی دی کاغوین تا سکو تاہی شوی الٰہ العالمینہ تور تداغی معافی ہوکی او دا دوی دا عمل فقل دربار کے قبول او مقبول اگر او الہو العالمین دی داوی دا پارا دا دوالو جہانو دا سعادت او د کامیابی زریعہ او گرزی دوین دا سوال دے چی سوے لشوی دی یا سوے لے الله گی اللہ رب العزت دے پی اول مال عمل کولو توفیق را کی بیا سمرچ او ریدن کی بلکہ طور مسلمانان الله رب العزت دے داوی پا عمل کی او د هوی پاخیده نظریه کې دا خوان دخیل اوګرضی او دا د الله معمول اوګرضئ زمارونو انسان الله را بلذت پیدا کړړی دی د او خاص محد دپاره کممونګ منو او که نه منو د زمونږ او ذهن کې دا خبره راضی او نه راضی دکن دا خبره یو کامل حقیقت دی او دووررض ره پشان روخان للی ااشکاره دی چهر انسان الله تودردون ک دی او الله رابلزت دغ انسان سره حصات کتاب کوون ک دی تزوانان پخپله وانې دوکششي۔ مالدار پخفل مالداری دوکشی صحت من پخفل صحت دوکشی نو یقیناً خبر دا چدا انسان با انتہائی خمقلوی احمق بوی چچال اللہ صنع سو بصیرت نصیب کرده پوح ورکڑی را نو آغا پخفل زوانی بانده پخفل صحت بانده پخفل مال دولت بانده او خپل جاه او عزت باندې اغدو ککیږي نو بلکې دا الله یو احسان او غنی اودا زندگی په لار باندې داسې قدم دی چې اغه استااحتیاط قدم وي د سوچ او فکر منزلوي کم انسان چې دا زندگی دا سفر په صحیح طریقه تیر کو نو داسې یو منزل مقصود ته ورسیږي چ داغی دا خوشالی منګ بیانولے نشو آغا خوشالی د انسان سرګو لې ندی د انسان غوګونه اورې دلی ندی او نه د انسان په زله کې داغی خیال تیرې دی او کچره دا انسان د مليانو خبره تصفکو ګوري د قران خبره بس د مولیانو طالبانو او شیخو غنی ایجاد مولا او د طالب کاروي دین اسلام د صلیوونو مجاهدینو کار وګڼي او دا دا خیال وی چې الله پټی د پاره پیدا کړي ما الله د کاروبار د پاره تجارت د پاره ډیوټو د پاره او د مال دولت حاصلونو د پاره د پاره پیدا کړي دین د هغه چا کار د چا غریبانا ني مسكينانی نا پوي وی نا تجربه کاری غریبانا وی پا دی خیال او پا دی نظریه بانی دی زندگی تی رئی ده اللہ کتاب می مخی تپروت دے کدار دیر اقل انسان ځانته ہوئی کدار دیر تعلیمی افتا انسان زانتا ہوئی کدار دیر, دیر پسینس ٹیکنالوجی اصری علومو کے زان تا اولان او مخی انسان ہوئی خوزہ اللہ را بلضت کتاب دغه انسان تا خر ہوئی دغ انسان تا حیوان ہوئی بلکه د دینهم زیات گمراه د دینهم زیاد بدتر ورتوي د نبی عليه صلوات و سلام احاديث مبارکه وي زما متيا نو يو ساس او خپل سوچ او خپل خیال له او یو زما خیال له ساس د پاره ساس او خپل خیال د کامیابی د خواري او فلان کي ډير او خيار د فلان کي ډير عقل مند یره د دنیا سره زبردستی طریقې و ته یا دي قارون ته علمي کیمیا یا دوا هغه ته مهارت ورکل شو تدې ووقت عسری اونم کی وړاند دیواله مخکیواله دغه ته او خیاری د دنیا جاه و جلال حاصلو زیب و زینت حاصلو روب دبدبا سلطنت حاصلو داریتہ قام یاوو دارت اوخیارتیاوی بل تربت اغا ساده بادا خبره ول نو وردی دارگه سوکه شفارت نہ قبلئی عام مجلسونو کې داګه قدر عزت نوی دخل کو پستر کو کې لویدل اسکاری خد الله رب العزت او دا نبی علیہ الصلات و سلام تعلیمات اغتا اوچت انسان وئی اغتا کامیاب انسان ہوئی اغتا اخیار ترین انسان ہوئی دا اخیار سوک بے شریعت کے اقمقل چاہتے ہوئے لیکی گی نبی علیہ السلام فرمائی چاچی زان اوپے جاندو او دا حق جن دا پار عملو کو کم راتلون کے جن دے او زان دا اللہ دا دین تابیدار کو دا انسان عقلمن انسان دے او چاچی دا اللہ دین سپکو گانو دا دا ملاکار د ملابے بیانائی دغه طالب کار دی دی به بیانی مونږ اړاو ورکو چې د بازار له امام مونږ نیولې زمونږ بلات سره ضرورت دی زمونږه طالب تس تا ضرورت دی زمونږ قران تس ضرورت دی قران نزد کې علم نزد کې بچی دین ته نه کوي نه در انسان قمقل انسان, دے نا پویا انسان دے دی ناپویا انسان دی مونږه وایو په دنیا کې خیاران تیر شوی دی کله ټول دنیا اقل پویا راجم شي دا انبياو پویو تناسي بیا پټولو انبياو کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عقل پویہ دانشمندی چې دا قديم النذير را دا هیڅوک مثلی مسیل نشي پیدا کوله دا انبياون علاوه موږ یو خيار تدین خلق پیرشه لقمان حکیم ډیر زیاتو خيارو لقمان حکیم او خيار راغه څه او خيار دی دا اوغو او خيار دا اغو اغو اغخ خپل بچو ته دین خوځله ره اغخ خپل بچی ته الله رب العزت د پیجن غلو نظريو وړاندې کړي دا, دا نظم مغ معاشره کې مخیار انسان هغه چې الله کتاب کی ته کینی څنګه سور لوی شو سور لوی شو مانسو منګه د اس پوغمه په کې راو نسو د دنیا پاظیم ترین تخ باندې دا نور زمنګ په اشاره باندې چليږي وموږ دا الله کتاب ته ډوګر نه ماتا کړی دا الله کتاب مون اوچت نه ګڼلې موږ داسې ذلیل یو داسې رسوایو کمنو او دیمنو کمنو یو راز را روان ده امو لا چې قران سره تعلق نه ای هغه بم لاس مروړي هغه ډاکټر چې قران پرخې هغه بم لاس مروړي هغه کمپور او هغه منبر چې قران پرخې هغه لاس مروړي هغه مالدار هغه سیاسی هغه هغه ج... جیددار نار چغد الله د کتاب قدر نه کړي هغه هم لاس مرولي تجارتي ساينس والا عصري علوم والا هر قسم جاه او جلال والا چې الله د کتاب قدر نه کړي په الله قسم دیو چې زخرما قمقلم الله نیم پويشه تمه دنیا ته واپس کی الله به ته په دنیا کې د ملا خبره ته تس pkg اختیار شي وا ساده کتاب خبره سپګه غن له وا دا د لیوانو کار دی د مليانو کار دی د سادهګانو کار دی او تا ځان زم ګن چا چې ځان ته زم ویلره هغه الله ذليله کړره کاغه د وخت فرعون او الله په دریای نیل غر غړ کړره کده وخت قارون او الله په زمګه کې خطه بوتلره کده وخت نمرود او الله په پوزه کې او ماشه د نکړره سربې دیوال تر خلاصاو او سلور سبه کاله په دې مصیبت اخته و کته مالدار شيستا مال قارون مال ته نه رسی کته ماهر شي د قارون علم نه شره سي تته ډیل زیاد پویا او د سلطنت پلاس کی راشي نمرود د دنیا په سلور ګټه باندې بادچایي کړي وا او چې کله دین په کې نه او الله تبا کو الله ذلیل کامیابی زما رونو دا سکه را په صحیح عقیده کې الله کتاب ته ډوګره ماته کو د الله دین په مقابل کې منګد څوره ډال او غرض او چې الله ستاد دین او چت دی منخ کته یو الله ستا کتاب عزت مند منګ دې ته ذلیل یو الله تڑی رعی عظیم ذات الله منکم زوریو او کم انخفلہ اکڑخانی کو زو زخو زیما زخو پختون یما زجدادمن یما ز صاحب جیداد یما ز صاحب دولت یما صاحب سلطنت یما ندا چی چاہتا زانتا زیم بیلے لے دا موسیٰ علیہ السلام په دور کې سقرات یو لوی فلسفیو لوی ماہرو لوی مالدارو موسیٰ علیہ السلام دعوت پر دا الله دین و منا تورات روالا کتاب دکا و انه نحن قوم مهذبون لا حاجه لنا الى من غيرنا مونږه محذب قوم یز مونږ نور چا چاته ضرورت نشته کافر د دنیا نه لاړې افلاتون د اسلام په دور کې یوناني فلسفر چکلې هاذا بو ایسه الى من غيرنا دا د نور او عوامو د پارا لري سادگانو سادهګانو لپاره مليانو د پارا هغه ځانه د هغه کتاب ځانه دا دېر نه پویا خلکو کاروي کمو ځان اقل مند غنو د الله کتاب مونږ که کمو ځان ډیر او خيارترین غنو الله رب عزت مونږ ته ډنګر وای څه کلمون کې د کتاب منل نشته کتاب ته کې ناستل نشته خپل بچی دین توقف کول نشته لقمان حکیم او خيارترین انسان او هغه لقمان حکیم دې سم بالول دې لقمان حکیم څه خبر اکړه خپل بچی ته سوي لري کوم نظامي ولا پلاس کی اور او کومه خبره اوته وړاندې کړه دا پل بچي کې نور لري هغه ته دغه مسله کې کوم چې قران بیانوي بچي کې نور لري ويا بني لا تشريك بالله ان الشرك لظلم عظيم اې زم ما بچي از پتا باندې ډیر زیات خپقې کما د هر سړي دا خیال وي چې زړه خپل بچره پارا مستقبل جوړکم زړه خپل بچره پارا زندگی ژوندۍ آبادکم اخبل بچی تا دا خوشاله پیغام نصیب کما اغه او خيار ترین انسان لقمان حکیم وای بچی ازه پتا باندې خفقې کما تما تډې زیات گرانی لستا مستقبل جوړول غوړما تا کامیاب غوړما اول اول دا خبره پزله کې کینو یابنه یا لا تشرک بالله اے بچیا خیال کوا چرې الله سره شریک جوړنه کې دا اول دو خيارتیه خبره را مږ د الناس مجلس ک سوچو ک چې کم سړی بچی کې نوړ غ یا بنی یا الله تو شریک بالله ک چاور ته ویلې ری قمنې ک چا خپل بچ نې کې نوورې و نه د کړړې دا خبره خقل ل نه کمونږ وای چېمونږو خییاری الل کمکللی لکما ییم ویت دې جاری کړی یا بنی الله تو شریک باللهاي زما بچ خیال کوه شریک جوړه کې الله سرام ان نه ش کاله ظولمون اسما بچیا شر ګره دا عظیم شان ګناله هر څو به ماشه انسان ته وګره شرک بالکل نه معافي چا چې شرک کرے الله رب دې فرمایو وما یشرک بالله فکانما خر من السماء فتقطفه الطيروم چا چې دا الله سره شریک جوړ کو دے انسان انسان ګره دا انسان د اسمان نه را پریوتو پلارو کې مارغانو د دغه خو خللې تباو برباد شو گلنگونو د جہنم توقر زیدو دا غینا چر را خطون که ندیم ما یا زید بیان کهو ما سفتن تیمو بیان چکل ما شروع که یو کس پاغی که لگ زان تی پس ذهن کسا خبر را لی خودی خبر شتیار سو پاسی دو پرنگ پوزی لوار کهو روان شو زمان زچ تاسو وین ما تاسو با زلی دلی ما ما تاسو لی دلی تاسو سره نظم ما پول پتی شریک دی نه دا پیژه مجد پلانکې دکاندار دی که دا زمینمیدار دی که دا څم کام کبیلی والا دی اللله ته پتهه جماعت ستاسو حصقی خ پهتهه نشته دم خبرو کما بعض انسان ی د ما ته و سی پاس دقرآ نه روان شو هظانې داسې حالت ن په توول کې د چې دی زمونږ تعب جممات کې دی را ما ته سهحار رالی مدرسسه کې ما ته کولا وی جن نیمه شپه ی یو ننیمه بجله دروازنه توه کله. وې ما ور کولاو کې سدي وای چې ګور ما هغه سره رااله او راپیږي په دحال په لګې دلې ما ولسي چللې یو خووب ملي دلې دا سه خووب ملي دلې اوسم پریشانه ما او حوصله ملي زله ناراضي دا سه کند ته گزارشه ما دا سه ګلن ته گزارشه ما پدا سه اور کې بنشه ما چې هم بچو تا بچی لاس نه راکې خلکو ته چې غوام زما چې سوک ناوري وې ما ته چې دا هغه د قران چې ته پاسې دلې اگر تاخیدہ بیانونو راستا څرقوي لټوله چې تک کامیاب شې، تا بچی شي کامیاب شې، دا غته بل څه مقصد نه اوټه نه غوښتو، نو دې نه غوښتو، دا چې ما ته ملا او یا کسلې وایا، ما ته ملا اړو موای کنځل راپسیو که ما بخلې خپل جوړی کې خیر واچو، ما په څه بد ردی وایا، داړو وایم پلان کې خمو لا او کتی اوای چې خمو لا او بد ملا پدی زه حقيقه منو، په بدو بدېګه منو، او مقصد دهر په خپل جوړی کې خیر واچو نو هغه دین کې هغه تاپمانه بد ولګېدله دې کاندې ته ورزيدل د الله کتاب ذکر کړی دی یو انسان عقیده برباد شو شرک پکې دی پکه انما خررا من السماي ففتحت فطر او تهوي به الريح في مکان صحيحا چاته چې عقیده صحیح نصیب نشوراد د انسان مثال داسې وګاکه اسمان نراه ور دي دو بل هکې مارغان وو ته وګاخه په مخو کې او څاړډکی په بدحال کې دا انسان داسې ګړنګونو ته گزار شي چې ډیر وخت لهواله نه دی دی خوشاله دې ما کامیاب شوم دی خوشاله دې ما دمر مال نن غټلې دی خوشاله دې ما داسې فصل نن شې دی خوشاله دې ما داسې کاروبار شروع شې یالانه کې د هلاکت طرف ته روان دي طرف ته روان دي ولی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمی یشا اللہو ای زما بندگانو د هر باچا یو قانون وی دا هر باچا یو ضابط وی آغا چرے دا خلاف نکه چه باچا باچا وی گوره یو خو منافقان وی اراد یو خبرنن سبابلا خبره او سبابلا خبره آغا باچا نوی ازان لگده وی اغا منافق وی چې باچا باچا وی دا غی یو اطل فیصله وی یو قانون وی چاگا بدلی نو الله ای زما د یو ملک الملوک دا فیصله چاچید الله سره شرک کول ان الله لا یغفرو ان الله لا یغفرو چره چره الله دا غی انسان تبخنه نه کی عبدالاباد د پاره عبدالاباد د پاره سمره وخت د پاره پنځوس ذره کاله صرف د قیامت ورځ د قران مجید ذکر کړي پنځوس ذره کاله کمنه استاد زه ته کو زیږي شي او کته په شک کې نه قران کې شک او کفر ده کفر پنځوس کاله صرف د قیامت ورځ دا ا دا صرف ابتدائی ورځ دا داغې نه پس زرګنا لکونا کرلونا کربون اورځو کلونا دا نیس نابود دي اخرت ژوندګي په مقابل کې دا سوچ نشي کېدلې یو کرب کال به سړی ژوندګي وي لس کرب کال به سړی ژوندې ویننا اربون کربون التا ختم شي هغه ته ابدال آباد ژوندګي ولیکي زماره نوو کا زمنګ ذهن ته کوزيږي او کنه کوزيږي دا دا س حقیقت د سنگ چتا زما خبره اوري دا ددا س حقیقت دې سنجره سحر نور راخيږي ددا س حقیقت دې سنجره بل پرانا تاسو ویني او شاک پکې نه کوي د دره ژوندګي کې دې تباه شو برباد شو د دې چغي بخيږي الله دنیا ته مې واپس کې الله وې ته ما نظیر نوړه لګلې دا ته قران نوړه غلې دا ته چا چغي نوي والی دې وې بلا قد جنا نذیر فکذبنا الله بهشکه څو چغي اهلي به چا بیانونه کول چا تهقرونه منگ دا له ملیان نیمولیاندی او دا سرته منګه دی روزکه چي شروع کړي چي سوک سر سایه را کی سوک اڑ را کی پس سر سایه او په اڑ تډکشه ولیکن مسلې دغه کی د خپل اخ اخرت خسته که خپل خپل ځان باندې رقم کا خپل بچي دا ا غلنګونو نه بچا چې سبب تم خپه بچی وریم چي وی او اغه زندگی ته باقیږي یقیني خبره راځي نه زیات کمقل انسان بل تا اللہ را بل عزت کتابو تا انہم اللہ کل انامی بل هم ازل اللہو ای دا خلق پشاند دا ڈنگر روزی بلکہ ڈنگر نفضیات لارا خطاکو ان کی وادے غوی دا سانڈا دے اور بل شوی تا نور دی وی کور پل کور دروازہ نپریدی نه تا ندانگی ادا انسان چې جسا دا انسان دا سر پر انسان پرو دے دخز الله کور پری دا د کانیا بې لار پرېګه دا اورته ور دنګي تبایته ور دنګي دا الله کتاب نه ور خانا کوم ولالي جاي وي د کې به مقصد دي چې کومه تخدی کیږي او کی یاره دا بل چرې پارې ماره پار نه دي کته د نبی علی سلام اومدی کتاب ستا ساده پار دے کته د الله د اسمان د لاندې نوڅيږي نو دا قران الله تعالی را لګلې کته د الله د ذمکه د پاسه پات کېږي دا قران الله تعالی را لګلې کدره الله پذر کړې شو سترګولېدل کې دا الله پذر کړې شو وجې کې دا الله پذر کړې شو لاسونو نیول کې او دا الله پذر کړې شو خو تلل کې او دا الله پذر کړې شو قوتونو باندې ستاسو ژوندګي دا کتاب الله تعالی را لګلې تا بچول را لګلې تا قام کوبلي را لګلې او کته دا, دا الله په دنیا کې نو سيږي نبي حق دا ځان لوي دروالا غرن روالا لاډمیکا لا قانون روالا پاغي ژوندګي تیر قومه ده الله رب ول عزت بندگان یو ده الله پس مکه اوسیو کښی شار الله کتاب ته اوس پر نه دلاس کړي پدې اوجاله چې مونږه ننګاريو پدې باندې الله ته اوجاله زمون کړي یو کسو فات شوی ما خوف کېولې زو هغه چې وی په خوف کې او بدی وج باندې چې وی چې ما ګنا کوله ګناه مې وته نه ویلا ما پرخی او ما دا ویل چې قران پرخه دلنه یو ګناه د قران ترجمه مونږ نکړو دا نه وایي چې د قران د ترجمه په خودل ګناړه قران تلاوت مونږ نکړو دا مونږ وایو چې مونږ ګناکه مبتلایو بس الحمدلله په منډشل رکاده ترايو شي بس ما غډه راټه چوروکلا پلانکي تراوین نکي پلانکي به اور ته تیار وي هغه بہت طاقت وي د اوس باندې به جوړ وي زکه به نکي که ته خپل ځان رحمېږي د تراويمو کا موزم کا قران موایا خپل بچو ته پلاس کې قران ورکا. پله بي بي باندې تخ په کېږي ساو سره مينوي هغه بي بلم د الله کتاب په لاس کې ورکا که په بچي باندې ته درديږي د الله دین و توخایا او کپې نه درديږي د کيمري موبایل ولا ولا کته چې جهنم لمبو تر اوالشي وي سيار ولا ولا کته چې عبدالاباد د پاره تبا او بربادشي نو ټيوي ور لوالا وله ځکه پلار نه بداله پوس کېږي کنه تاسو ذیله ساغستي او عيسى عليه روان دي قبر کې یو مليله عذاب ورکړي کیږي چې وی سوران وې هغه چې کله الله رب العزت د دیدار نو واپسو هغه قبر کې د مليله عذاب او عذاب چې څه وې الله رب العزت نه تاسو کې الٰه العالمین دا له اوس عذاب ملوې دوه اوس دا اولي الله وې اے عیسی کدي انسان یو ماشوم بچو نن د مور کدي ماشوم مور دې روان کوي عالم سره کیناو او اغه تو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کله اغه ته الله کتاب شروع کو چې زما د بنده بچي او مخ د زما ک زما کتاب لولي نو مال حیا راضی چې هغه طلار لز په قبر کې عذابونه ورکم لیکن اغه بدبخت پلار چې هغه تلوي بچی ته دا تیوي پرخه ری چې زما بچي به په دې باندې خپل ژوندۍ تیری چې تیوي ته بچي ګوري طلار ته الته عذابونه ملاويږي جل تکي به ته زامن ګوري طلار ته عذابونه ملاويږي ناروائی بچی کئی دے پاک مکمل شرک دے اگر کپ قبر کے پروت دے دو لقمان حکیم اول بچی بانی تی خواب پکی گی و یا بنیا لا تشرک باللہ انشرکا لظلمن عظیم اے زمان بچیا خیال کوا زگو رہ پا تابانی دیر زیاد خواب پکی ما پا بچی بانی دا پلار نسو زیاد خواب نه گی نا پلار پا بچی بانی انتہائی در گی دا گیو ایداز زمان زلو ٹکرہ دا دا زمان دا بدن جس جسی یو عزو دا یو تکڑا دا او دمرا پخپل بچی بانی دردی او و وي گی وی بچی از پتا دیز یاد خپکیم او خیارترین انسان چې خپکی گی مستقبل ولا جڑی نو یا بنی یا لا تشرک باللہ ان الشرکا لظلم عظیم اے بچی خیال که وگر اللہ سر شریک جوڑنکی چې الله تم, تم سیدانو غیر اللہ تم سیدان اللہ لم منختانو غیر اللہ اللا ذا اد كورنم طواف نو د غير الله د قبرنم طواف الله ته غيبانه چغه يا الله مدد مدد ته کیو سرده يا رسول الله مددم چي شروع کی د شرک وکنا یا محمد چي شروع کی انداد کن انداد کني بندغم آزاد کن در بينه دنیا شاده کني شيخ عبد د پیر بابا چي شروع کی د دې ته شرک وې داله تباہه اغلاري لقمان حکیم خپل بچی توی وې خیال کوي د لار مزان بچا دې تباہي په لار باندې روان نشي ورنا ابدال آباد د پاره به تباو بربادي ته دین پس بیا د عمل اسلام الکه بچیا پزمکه باندې ګرځي ولا تمشي على الارض مرحام پزمکه مستی سره مګر دا اطمینان سکون سره ګرځا خبره چې جا سره کې هغه تم مخامخ ګورا اخلاقیات بیانوی خو اول عقیدا اغا عقیده چې کم لقمان حکیم بیان کړی وا او د الله کتاب او د الله دین ترته توجو ور کړی یو لو ایمام جعفر صادق رحمه الله اغزان تقبل بچه کنو لده بچه ازا پا تا دیر زیاد خفا کیگم زستا پا مستقبل جوڑول غالم تا دا تبای نخلاسول غالم او تا پا اغزا کامیابی په لاربان گامزن کول غالم وی سوکم وی کن لیل قرآن تالیان ولل اسلام فاشیان ولیل معروف آمرا وانی المنکر ناییان ازا ما بچه کامیابی که غالی نزا قرآن لسلون کے جوڑ که بچې زموږ سکول نه پاتې شي تپوستګو ولې نه ایتلې که سهار م즐رانه شي خیر دې معصومونه پويږي الک دې کچر د بچې سکول نه پاتې شي ولې نه ایتلې کې امام سره سبق بلل شي خیر دې بس دا خبره نه را الان چې قیمتي وختونه خو اسیم په دا تعلیم لګي کا واپه تعلیم پیوکا او ساينس ټیکنالوژي دې وای اصري علوم دې موي قدین پزداګه عقیدت الذکا نظريه او توخايا یا بنیاکن لیل قرآن تالیا اے بچیا دا قرآن لسن کے جوشا دا اسلام قرآن ان کے د دا نیکو عمر کا ان کے جوشا بچیا دا بدون منع کا کې کے جوشا اذا با کامیابی گی اغا قیده چی کم لقمان حکیم خودلیوا پا کم بانے انسان خلاسے رے او دا جہنم دا گلنگونونا پی بچگی جنتونو د پی رسیگی اغا قیده پا دی سور اخلاس کی ذکر کئی چی مونگے پا ہر م په حرکت کې امیانم لولي خواصم لولي هغه داسورت دی قل هو الله احد الله لم یلد ولم یولد ولم یکل له کوفوان احد مخکی سوره تبت سوره لهب کی د نبی علی صلوات و سلام تر دې د نبی سلام قریبی انسان دی او چې کله دین پکې نشته الله او تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنا عنه ماله و ما کسبو اللہو تبا دیشی دوارا لا سنا دابو لحب و تبا و تبا دی ما اغنا عنه ماله و ما کسبو ناغتا داغم مال فیده ورکللا ناغتا داغم کاروبار فیده ورکللا نی اولاد پکار شو نی مال جی داد پکار شو پکاری گی نو سب پکاری گی اغا انسان سرخ خپل عمل چکم دے ملوی زل القرن چې هغه د مشرک نه مغریبه پورې شمال نه جنوب پورې پټولت دنیا بعد ش کی ده هغه چې کله خدو لاسونه وله کولا پرخیو عالم په قبر مسله بیان و زماارونو دا بادشاہ چې به با کم طرف ته روانو زرگونو فوجونه د دیخوا، زګونو فوجونه دخوا، زګونو فوجونه فوجون مخې او شاته دا اولنی سفر دی چې د ی یواې خالی لاسونه د الله دربار ته روان دی۔ او دلتے تورا ڈال گرزولی چی اللہ زنیمہ اللہ زخالی لاسیمہ او سنب انسان مل شی پا توبو تو چگی اسران بانی شی چی اللہ زنیمہ مطبت یدا عبیلہ ما اغنا عنہ مالو وما کسبو نمال فے دورکلالا نو تاجے داد فے دورکلالا نخپل کاروبار فے دورکلالا ما اغنا عنہ مالو وما کسبو سیاسلا نارن ذاته لهب الله و د زرد چ دنه بشي اور خاون لم بوتا خزب هند نكي زكاده نبي عليه السلام دشمنه وا خزب هند نكي ديبم دنه كي ولي سد دشمني کوي وا د دې مسئله نه منکر چ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اوایا نبي عليه السلام الله احد اغه ذات چې تاسو دغه مبارک زمانه تاسو کې اغه یې کی او ذات دی الله یو دین یو خو زمي ما یو خو ته مې یو دین نه نه الله داسي یو دی چې هر کار د هر چا په هر وخت کې یو آواز وکول شي له چا محتاج نه اده پاګبانې فنانا راضي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان احد او اي اعظم ما په دې خلق ته اعلان وکاته الله يکي وځي د الله سره هیڅ شریک نشته يهودانو وي عذير السلام د الله بچي دي او سره شریک دي قالت اليهود عذير ابن الله الله وي دروغ وي قل هو الله احد الله زيکي يويما ایسایا نبی عیسی علیہ السلام نے اختیار ورکر دے الا دے نہ قل ھو اللہ احد او اللہ یکیو دے مشرکان وے ملائک بنات اللہ دے دے اختیار دی. اللہ ہوئی نا قل اللہ لم یلد ولم لم یولد قل ھو اللہ احد اللہ الصمد اللہ بے نیازہ دے حاجت رہے اللہ الصمد اللہ محتاج نہ دے الله سمد الله سردار دے الله سید الله سرداری او آغا بادشاہی کا ملرا سمد الذی کمل سوددهو السید الذی لا جوف له دته لکې سمد دارنګې سمد آغا ذات ته لکې یحکم ما یشاء ویفعل ما يريد لا رادل قزای ولا مواقب للحکم سمد ار ذات وی تخت خلاف فیصله اٹل وی پاغه کې څوک تاخير نشرا دا الله فیصله سوک راتګول نشي دا الله قضا څوک رسکول نشي دارنگ لن یزل ولا یزال ولا یجري علیہ زوال کانا ولا مکان ولا مکین ولا عرش ولا کرسی ولا انس ولا جنیون وہو الا انا کما کانا هي سمنو دا ټول علم نشو الله موجودو دا هر سبه ختم شي الله په بیام موجود وي داسې ذات دي پاګبانې پنا ناراضي پاګبانې تغیر تبدل ناراضي ته چا محتاج نه ری ټول کارونه ټولی دنیا د پاره په ټولو وختونو کې یوه کی آوازه کول شي الله ته چا محتاج نه دي چا د اختیار نه دی ور او دا رتبه زی موار دي دا د اولاد زی موارد دي دا د بنداني زی موارد نه نه لم یلد او لم یولد او نه د الله سوګ نه یبسته الله ته چا نه نا نایب دي نا اللہ چانہ پیدا دے نا اللہ نا سوک پیدا دی لم یلدو ولم یولدو نا اللہ نا سوک پیدا دے نا اللہ دا چانہ پیدا دے ولی ولم یکل لہو کفون احض الزکاة دا اللہ مکافی سوک نشتے دا اللہ برابر سوک نشتے لار اوزی چوی د دو جنس برابر وی یوم انسان نو نبلم انسان الله ای زما سره څوک برابر نشي کېده زما څوک نشی نشي کېده زما مکافي مماثل نشته دا الله ولدا والد نشته دا عقيده چې کومه تا قران کې او دليل دا, دا زله کوزه کا د زله پکر خو باندې الیګه چې دا عقيده الله نصیب کړه روز دا دعا وایا الله زما دا خيده محفوظه کې اما په ایمان اسلام د دی دنیا نه بوزه قل قل اعوذ برب من ما خلق وایا پیغمبران اپنا نن په ربات جدا کوونکی باندې هغه رب او چې دانه جدا کی داغه دا نتیغ راو باسي اے الله زموږ پزلو نو کې د خپل دین کار واندیو کې اے الله چې څنګه په اوسله داغه نرون سوار او باسي الله زموږ دزمنو تیری ختم کې الله پدې کې دین رڼا راو خېږي ډرا افالخ فلق والاعوذ برب الفلق من شر ما خلق الله پناه والم د شر دارانه الله چې تا په دکړی ماران دی کله مانان دی کاغه تیرې س نور زنا وران دی الله دغه ټولو نه پناه والم کاغه سهر ګردی ککوډ ګردی کاغه ترویتیان دی او کمینجه وران دی الله د ټولو د شر نه پناه والم و من شرری قاصق نزا وقبا د شر ترین کلچ پروزي تیار چ پروزن حشرات د زمکه راخارشی او انسان د تکلیف وَمِن شَرِّ النَّفَثَاتِ فِي الْعُقَدِ شَرَّ دَافُکو وهنکو نه پخټو کی چتا خودي کی ایایو تار لګټ ورکې شو یا د شردو هغه پروتیګانډي کونکو نه پم جالیسو کی چتا ما سلام بیان کی ډېرسته یرا ها دا وګوره سی پکې ویلې ها دا مقصد اوس هغه خبره هغه روح بدلول غاړې چو چرې پیدا کول غاړې اد الله کتاب هغه خدای هغه اثر ختمول والی الله داسه ظالمانو دوسوسونو پنا غاړو و ممین شر حاسد نزا حسد د شر دا حسد کونکو نه اکلچا حسد شروع کی د شر دا حسدګر نه اکلچا حسد شروع کی چې حسد نهي شروع کړي د حسد هغه سزا د انسان تخفله ملاويږي او چې کله حسد خارکی نو بیا هغه محسود انسان ته zarar رسی حسد دا س عظیمه ګنانه چې جنت د شیطان نه نا, نا الله را العزت چې دا شیطان خارج کړي یا رئیس دې ولې وجه وځي دا باندې هڅه راغله چې ادم زمانه اولي غوړه صلی الله و سلام نو ادم علی السلام ته سجده وکړه د حسد د وجنه د الله ذلیل کړ جنت نه راویسو اولنی ګناه په مخت د زمګه قابلیت پاکد او قتل کو ولي قتل کړو ځکه حسد کې راغله چې زما دې رور قرباني قبولو شوه زما اولی نه قبلېږي زما ورو نو نبی علی السلام یو پیری ویل کڅوک جنتی لږ غاړي د ایا صحابی معلومات چې او شو اغه نور څه خصوصي عمل نو عمل صرف داو عقیده نظر صرف داوا چغره جمازه له حسد نه مسلمان ته پاک دی جمازه کې د مسلمان سره بغض کینه ترونی نيستره یو مسلمان خقيقي بلوات عاصی ذوریږي یو مسلمان له ګلاندګي کې بلوي د اوله داسې شو اسې دنه سوځيږي دې دی ته حسدګر انسان وای ال حسود لا يسود اداس انسان الله نه سردار کې عزت الله نور کوین سان دی اغلا لذت ور کی الله د ډیر ور کی مالم را کی دا غبطه دا دا سوال له دواره او ته الله د بنه والو مال را کی حسد دا حسد دی دا روا دی دا ګناړه بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ برب الناس مالک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس وایا پیغمبره پنهوارم پربد خلکو باندي ملک الناس په بادشاہ وا جتر په بادشاہ د خلکو باندي الاله الناس په اجتر وا د خلکو باندي خلک غني ماشومان وی زني زوانان وی نو زني بوډاګان وی ټیکره انسان ماشوم وی د دې ته تربيت محتاج وی د خوراک محتاج وی ازور په کې یو ښا منډه بل ښا منډه الله يقل او از رد خلکو یما معنا پالونکو خورا کو انکه مخل کو تا ما شمتا دا مور دا کی دا مور کی تا د مور پخېټه کې دارنګ د مور پسینو کو تا الله چینه پیدا کی پيور ل پیدا کی د اسوکي الله څمره مهربان بادشاہ په مونګ باندې دارنګ انسان چې کل زوان شي دنه الله ایر شي او د په خپل سره د وينه ګرموي کل یو ښا کله بل خوان نشي تماشه شرابونه کبابونه او بلکه خبره ده چې نسیت تو د گیم په بدلږي د وينه ګرموي آ چې کله ګوراش چې کله پدېزه د دل دې کله پخپد دل دې الله الله الله به پخپله چلوې اخ بیا اسم انسان توره ډال وګور ځای حدیث زانه کې الله په جندل دا کمال لې دې زانه کې د الله کتاب ته ډوګر ماتول دا کمال لې زانه کې د علما سره ناس سره طلبه او مجاهدین سره ناس, سارا ناس سارا کمال دارې چې دا, دا ورېستانه غفلت کې تیری نشي دا عيش او عشرت کې اعتراضو کباپلو کې تا نه تیری نشي ملک ان ناسو اللہ د بادشاہ دا خلقو ماں آئی زوانا کستا ہر سمرہ زوروی، ہر سمرہ طاقات ورئے زستا بادشاہ ماں زمان دا حکم د لاندې زمان تصرف و قدرت دلان دی بیا انسان بڑا شي چې بڑا شي لگ غریب حاجتون و الله اللہ بچے با مسکے، اللہ دونو سی با مسکے، اللہ زمان بسکے اللہ و الہی ناسو حاجت روا دا زمان حاجت وره اس پینګری زبستا حاجت پور کومه او پینګری انسان الله رب العزت کړی زیات عزت دے الله رب العزت فرمای مال حیا راضی چې کړ بل اس پینګری انسان لاس چت کیږي را غلاس خالی پررم لوس پینګری د خپل بچو د پار سالونه د خپل اهل عیال د پار دعاګانی او د خپل ځان د پار دعاګانی چې الله سوي دي خطایان سوي دي کی ګرانا الله زمنګ په حال رحم زمنګ ګناہوںه معاف کی من شر الوسواس الخنناس و دا, دا چون کنال خنناس وصوصوات وصوصوات و سوسوا او بیا پوچشی شي او خبره خورا خلکو خلق پیدا کی او بیا طرف او تربتشی خلق جنگی تا تزلط وسوسا او گرده تول بیان قرآن اغا اثر دل ختم کی دا شیطان نه ننا دا شیطان وسوسا پتا غالبنشی دا اللہ دا کتاب خبره دزلپ آنده په غوگونی وارا و پزلکی کی نواز سو چو که چمات دی ملاشی دا الله کتاب چې لري یا او د دې بیان کې څه مقصد وو دا, دا, دا الله د دا کتاب زمانه سغختل د دې مولا زمانه څخه مطالبه کوله تخفل خپل مقصد د پاره راغلي او کنا ماته یو خیر په لاس کې راکاوه چې پاږې باندې زکه میار شمه زما ژوندۍ به خوشحاله شي زما به چې کمه میار شي او د خیر خوایې خیال پکې شوی وي نبی مونږه زما روراه ستاره کانی یبی دا الله قسن سبب خوشحاله او کدن نن اور مناله بس دی مولالی یاو دل ونیو بس واجر دل پيوګه په بل غږه ویستلا نبي عام دته په الله کثم سبب ډېر زیات تھا پي دا ځواني بريم ختم شي دا روب ددبه بريم ختم شي دا مال دولت و جداد ختم شی، او جداد بريم ختم شي او خلیل از بر الله دربار ته روانه ارمان الله چې غریب مسكين طالب سرخوکه ناسو ارمان الله چې غریب ملا پترخ کې ناسو ارمان الله چې دغه مجاهدين او د پړو او آ غریبانا په مجلسونو کې او د قران په درسونو کې د دې اجتماعګانو ته حاضریدلې اغه ظاهري دوم دامو جلسی د دا سیاسيانو پرې دی د درسونو پرې دی الله رب ال عزت سبات سور دار غرزین او اس غرز الله ز ساره دین ته محتاج ما ساره کتاب محتاج ما الله من کاتا اب صاب بندګانیو او تا کمزوري بندگانیو تا ګ난ګار بندګانیو او من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس اغه چ وسوسیا چی په شنو دخل کوکی من الجن والناس کا بیا په ریان وکې انسانان وي کله په ری شیطان راشي تاته ولې دی له خپل کار کوه زه عمر د دی ډېر د ځواني نه را عايش او اشتاد دي کا باپو نه تا هر ځان زندگی خو بیا را ده په خپل په ځواني کې څه سګړي اتوبه به و پا پا اتو با سو کرا دا شیطان وسوسدا کله <سؤال> ور اتا ته مجې انس شيطان انسان شکل کی وی ملګری وځه راځنه مړه تله ونه بس تم د مليانو په پا خبرو په تسوي تم بس دومره ضرورت دی د دل قران په قران نه وي دی د دل الله نه لاس وګریږي الله اعاذ بالله دا خبره وتا ته مخه ته کی او هغه د دهریه ته کومونیټي طرف ته بتاره روان کی الله دا هغه انس شيطان نم بچي الله دا جني شيطان نم بچي چې د قران مسلې د وژونه رسیتونه د طرف ته روان کی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دللا مناسب ثاینے خاص الله لذي په ټول مخلوقات دې الرحمن الرحیم الله مې ربانه په هر چاله کاثر کوي کافر نو مسلمان له ور کوي کاثر کافر له زیات ور په دنیا کې رحیم خاص مې ربانه په اخرت کې په مؤمنان وباندي دا اخرت فکر دا اخرت د کامیابی لارې هغه الله صرف مؤمن تور مالک امید دینو اختیارمن مندو رضی دا چیامت دی مالک امید دینو اختیار مندو رضی دا جزا د پاقی که دا بلچا اختیار نه چلیگی دا ټول چی ننوی زریم از آزما چلیگی زما از بات چایده اللہ با آوازو کی لی من الملک الیوم نند چا بات چایده نند چا طاقت دیم نند چا قدرت دی دا ټول بات شاہان دوی با سرونخ کا تکلی. الله رب العزت بخاموش ولالی الله باواز کی لله الواحد القهار داغه ذات با چایدا اچي او ذات دي ډیر زور اور ذات دي ډیر غصن ذات دي الله بده اغذال ماننه بدل اخلي او الله بده عزيز ذن انتقام زور اور با چر خوند بدلي اغسل الله دې مونږ د هغه بدلو اغسل نه بچي او الله دې مونږ سره د رحم و کرم معاملو وکي يه جنا اياك نعبد و اياك نستعين یله خاص بندگی کومګه یله خاصه امداد واړوم الله امداد به بل چان نه غواړم الله بندگی و صرف تاسو کو بندگی صدا لاس فنا مغه درې دلدا بندگی لاس فنا مغه بل چا ته نه دریو سرخه دا بندگی دا الله بل چا ته بسره نه کو سجدې لګون دا بندگی دا بل چا خبر ته پیر ولي متقی ته بسره نه سر بچا ته صرف الله ته سجدہ صرف الله لمنخا صرف الله رب العزت پنوم بانی نظر و نیاز ما نختد الله عبادت و یا کناستین الله امداد بس صرف ستانو غاړو اهدینا صراط المستقیم ای الله مون مضبوط کی پلار د قرآن باندې ای الله مون مضبوط کی پاغا دین د محمد صلی الله علیه وسلم باندې صراط الذین انعمت علیہم لارا دا کسانو ای الله چې تا انعام کړو پاوی باندې غیر المغضوب علیہم ولا ضالین ندے غضب کړشه په ایبان او ندې گمراهان اقول <سؤال> قولي هذا استغفر الله لي ولكم وللسائر المؤمنين الاله العالمین نستاس دراتل خپل دربار کې قبول او منذور کی ماچ سويل تاس سواورد الله دې پر عمل کولو توفيق نصیب کی او الله رب العزت دې وينکو تا او رضون کو تا بلکې ي ټوله محلی تر الله رب عظیم خیر نصیب کی الله دې دنیا د اشریت خوشالهي او کامیابی نصیب کی او الله دې اتفاق اتحاد نصیب کی تبره <Sess> مسلمانان چيلي مظلومان كمزه کې درد ديږي وهلي کې الله د ظالم د پنځونې اخلاص کې الله ا ظالم په خپل قهر باندې تباه برباد کې الله کافر پيوبل باندې اختي کې الله مسلمان دغوې د پنځونې اخلاص کې الله د باجور مظلومان الله د سات مظلومان الله د وزيرستان او د افغانستان مظلومان ماشومان زنانه برغان الله د اګه عراق او په چاپه سينو تللي الله دا ظالمان پر أغلي دي الله دا وحیان دا درندگان دا دشتګر تبا و برباد کی الله دا مسلمان دا غوی د پنجو نخلاص کی الله الاله العالمین اته د مجاهدین او امدادی شي ناصر شي معاوني شي الله زمنګ نو جوانان زمنګ زنانا ردانان ماشومان الله د خپل دین داعیان د دا خپل دین کره پابند لموتان پرزګاریاں او غزه الله ناسیت نبی ادیکا اللهم لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین اللهم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعه ن بعض البات ورزقنا اجنااب الله هم إنكاف ان تتحب الأفطاف رب نصرلنا وال خزوااجنا الله مسبببت اقدامنا الله من سرنا اللله منصر المجاهدين الله من سرهم نصر عزيز مير الله هم كما اصر اصاب بدر الله هم من سرم كماصر اصاب الأخوج الله مسبببت اقدمهم الله مسبب اللهم اخزر الكفرت الفجرته الامريكيين والبرتانيين اللهم زلزل اقدامهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم انزل عليهم باسك التي لا تردها عن الخرن الظالمين يا اله العالمين ا په قران باندې عمل کول او توفيق نصیب دي الله يا اله العالمين دا رمضان دا اخري شپ اخري اشرا الله تا پتر شاهد دليله القدر شپوي کنوينم الله دا شپه تا ديري عزت مند دي الله دا تا, تا قرآن عزتمنده تا تخپلکور عزتمنده دا شویته تا عزتمنده دي الله د طلبو علما نه سي دا تا عزتمنده دي الله الہ د نیک عمل فوصله د قرآن فويله فوصله بانی الله استاد کور کې جمع کېدل الله د رمضان پمیاش کې الله پدې کړې دل فوصله الله تا نه دا سوال کوته د ټول مغفرت نشي الله او الله اغنه مسنا چې نخت می کې الله اعظم نصید کې او د جهنم نه دا سخت تو طوفان الله ګلم ګونو نه الله تکابد د حشر د سختن الله او د جهنم د سختنه مونږه امن باندې کې الله رب ال عزت ازمون فغونا هله باندې عصف قلم راخي الله مونږ ډیر نه اهلیو ډیر کمزوري الله ستاسو دشمنان يو او الله تاسو تم توبه مستری الله تا تر ګرځو بار بار توبه ماتوب بیا بیا ستا دربار تر ګرځو الله اته غفور بار بار بخنه کوم کې الله تزمون ته بیا بخنه وکي اللهم تبيا بها خانوكي الله کمون دیرستا دوشمنی کوي الله تمو سره غيظ او غضب په نظر باندې موږوري الله موږ سره خپل رحم او کرم معاملو کی الله ما انک تحب انت حب العصات عنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من التائبين چا د دو دواجانې غفلتې بیمارانو دو لپاره یا رچا اولاد نبی الله د نیکمل صالح اولاد ورګي چا اولاد وی نا الله دے تابع دار کی چا سمران شریعت ذات وی الله تعالی تخداری سمر شریعت جو تی نه الله تغفر لك الرحم کرم بان کی او شکم مولانا شیر الله شیر الله سے بلتے کے درس کړي الله دی دنیا و آخرت خیستے کی او اخرت سےستی او الله رب الاول زدی دا محنت قبول او منظور کی دارنگ دم شرام قوم قبائل سمر خپل خپلوان دی الله دے ورته دے اجر جزیل نصیب کی دارنګه مشرانو ته د دې محله چ سمر ځوانانو دي مشرانو دي نارینه دي زنانه دي الله دې دنیا او اخرت خوشاله دي طول مسلمانانو سره نصیب کیو په الحمدلله قران محترم کو د مولانا عبد الکریس صاحب بیان چې په شکرای مینه کی د ختم القران په سلسله کې په 29 نو 2008 کې شو دي د دې موضوع راځي کاريابایلار د دې د ملایدو په اشار توید سنت کے ساتھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازانی زیمین چوک جنگیرہ روڈ سوادی روف رائٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو